Gauan entzuleak, gure gaurko mintzalekuan, haipatuko ah, dugu urte berri ona desiratzeko epe juntan, ebe, illa, eta hilabete guzian funtsian hortan e, baigira. Bailetuko dugu momentu hau joan den urte ko bilan agiteko. Baita ere, iragan urteko beraz gertakarien onotik, urte berriko perspektibak ere, zoin ote diren, jogatuko dugu komitatu ditugun kasetariekin. Ekonomia eta sozial arloan, politikan, berdin, kultura xailetan, zer izan da mugari edo gertakari ohargarri batzuta bestentzat. Bai hemen, iparaldean, bai eskolario soan, bai hori ere, guretzat ondorio zerbait ekarzen duen ber. Krisia ordela, mugimendu azkar bat ere izan dela lugalde kolektibitateren inguruan bainan errefusa izan dela. Euskararen inguruan ere arrangura zonbait, ikastulen mobilizazioak, lege berria konstituzioari begira, bake prozesua, kultura arluan ere zonbait gai jogatuko ditugu eta gurekin hortan hartzeko. Arian debuten, Franz Troha eskualerikoa, dienofa beruko eriguen berria kasetakoa, idoia eraso Kaseta Infokoa, Pantxika de Lobel Sud-West Kasetakoa, Peio Jorra Juria Herria Kasetakoa, beraz Arratxaldeon guzieri eta orte berri on mm -hmm. Eta nahi ba use, bere alasiko gira, eh, bon zerrenda frango barreatua dugu baina uh, lehen sailai zaren dugu ekonomia sozial arglokoa krisiaren eragina, mimirata sortzian asia balima da, ora ino Beren ondorioak baditu eta ondorio latzak frango rentzat. Eskolerian berian entzun dugu, eh? Fagor etxe tresna eh, beraz joa izan dela, erdi erditik funtzean eta milaka langile langabezierat eh, joan behar izan dira bortxaz. Nola hartu duzue berri hori, zer ondorio ukaiten aldu orako berri batek, eta zer segida ere izaiten aldu, zek jaze begira da, ukandu zue, gertakari horri begira, e, ariande, zurekin hasi za. Lehenik, kooperatifa munduan izaitia orako gertakari bat, argitu zira edo eza? Argitu nola baitbait, alere zenta e, dakigunean, e kooperativen sistemak ze importantzia duen, Euskal Higian, eta eredugarria delako, ba, berdin, e, pentsagen ezake, e, ez dakit, salbatzen alzela beti, edo, etzela, e, gainberea, etzela, horrela izanen. Hau, alde bat, etik nik uste, ere gero, e, arglo sozialean ikaraga, ikaragarriko zea, Gertakari bat izan dela, gozatzen nahi zaagasateratere joan ginenean, bat jendea taluta zebilen, lehen biziko e, bilkurak egin zituztenean ba, ateatzen zirenean, ez zuten itzike e, eman nahi ere, uler da noski baina zen... E, bat eta ez bakarrikan agasaten, zenta baidakigu ere bailara osoa, eta kasik e, zera, gipuzkoako alde hori guztia, eta euskal osoa ere hongitua izan dela. ezta. E, hor ikusten da, zinez, e, noski kasik inor ezin dela eskapatu, e, ortikan, hartuta dagoenean, ikusten da ere bai... E, Fagorri dago kionez aurrean... Sistema osoa ez da heroria, eskerra gainean, e, fagor bera ez da hilatzen ze mm -hmm. fagorren okerrez banago zazpi, sail bai orduan errantuzun hey. e, bezala se argi garbi jojo egia da zori gaitziz hau dela onkitu aizan denan bainan eta zon gogorki bainan hau da etxe tresna saila da e, zera dagoena edo bain zata hain gaizki dagoena eta baita ere bain bat erritan, franzian, polonian eta zenta fagorrorek bazituen ere adarainitz eta bertzeilekutan Horikusten da ere bai... Eh za krisi honetan gauzen kudeatzeko, bizit zaila dela ere nolabait eh, sistema bat esportatzea, ez da. Ez du funtzionatu. Eh, Zera, erenai behita Polonian, ez da sekulan sustraitu, erotu, eh, ispiritu eh, kooperativist hori da. Hor mugabat izan da. Franzian ez da ere beste brand eh, za empresaietan, beste kudeaketaren oitura, kultura... Eh, ba zituzten ere bai, eta gordian hoge ikusten da ere talka egiten duela mundu horrek gainontzeko e, tza, enpresen kude kudeaketekin. Baun baita ere etxe barean ere hor ikusi da eta senditu da, ba, ankasartzeak izan zirela, e, bait ere autokritika batetarat nola baiit e, buruzagi batzu. E, abiatu dira ere bai e, autokritikak egiten eta orduan e, hau izan dan ikuste oso, oso berri latzak e, lehenik eta behin langile entzat, noski e, e, zeak kooperatiba kide entzat eta e, batitu ere sailasko eta, eta azpi zeak kontratazioak bat ere bai eta orduan langile ikustia entzat hor bai e, ikusten da <laughs> Ba, bai, e, dan-danak izan gaitezkela unkituak eta hor dagoela krizia. Peseski, eh, proposatzen auset ere, entzutea, or, hemen bost kasetari edo sei kasetari gira, baina Bixente eh, Brignon ere eh, kontaktatu ginuen, ez da gaur kurekin izaiten bere iritzia ere eman dauku gai, gai hori buruz, eh, ekonomia eta sozial arloan eh, joa izan baita eskoleria ere, berak nola ikusten duen? Bai, eh nahiz eta uh, keinoak uh, izan, nahiz eta krisa izan, uh, sorpresa izan da, emaiten eh? e, <coughs> baitzuen uh, gogura zera sendoa zera kooperatizako uh, ahlo joli, uh, hain zin izan zen, ahitatu eh? genuen, uh, iperjaldeko uh, kaseta eta edabide guzietan uh, doni bane loitzun eta baion aldeko uh, zentroliek uh, etxizu zerik, bon, jende guti bat zen, <coughs> tipiak ziren talde osoarekin komparatuzti den saltzen zen eta orako ekonomia tipia ke giteko afera el Alice L'engagement Xillette Uh, eh, bagenakien ere uh, familiek uh, beren busetak uh, muristen zituztera eta uh, um, gardiketak iteko tresna eta horako tresna, uh, tresna suriak edaitzen uh, direnak uh, etziren gehiago orientasunak eta para etziren aldatzen, eh, etxetan eta bon, ala ere maiten zen uh, Fagor, eta hori baino urkunago uh, uh, ahasate aldeko uh, talea azkarazera. Bon, fogada nahiz eta kooperatifak izan nahiz eta uh, uh, ibiltzeko, ibilt molde beresibat izan mundu globalizatu batean direla, merkatuak uh, partikatu behar dituzte uh, mundu soko beste taldeekin eh, bai uh, asia erdetik bai txinatik uh, elduak eta hor uh, ikusia izan da, etzuterra besteak da ino metodo behagurik eh, eh, resistentzea maiteko krisari, eh, krisau hoitu behar da, eh, son krisaden da sistema kapitalista baten eh, krisa, eh, eta behar da, zire, e, zira horiek hobekienik eh, eh, jahmatuak hori buru egiteko. Alors les coopératives vestiaires, ça là, la crèche autant duag dile là et doya et la chose ikusten duzu preschiki crèche rien chiki là bon horraipat nogo bai coopératif etan mais da buru korkiago ere je eh, Justu nik haipatu nahiko nuke e, ba, bai krisia eta baita ta ere haipatu dituzuen kooperatiben inguruan. E, hauan bilori gabe eman kitzunean, ba, justu hemen gauden edabidetako batzuk egin genuen elkarrezketa hortan, geneak lusete elkarrezketatu genuen, bera Mondragon taldeko e, kooperatibetako kide bat da, eta bera kasalpen oso ona eman zuen ba, e, fagorren, gai horren inguruan, eta haipatu zuen bereziki be, bi bi arrazo izan aipatu aiipatuzuna kri noski eta gero baiteere ba erabaki txarra be haiek aiipatu duna erabaki txar bat izan zela momentu batean. Baina gero bera ere araago joan zen etahi esan ekonomia mailan beste ikuspegi bat eskainizigun eta esan zuen azkundearen ekonomia bukatu egin dela hau da eredu e, e, aipatzen zenun bezala ez. zertaragoa zer da krisia eta berak izaten zun krisia dela eredu krisi bat. Ha da orain arte kapitalismoak eman digun e, askundearen eredua bukatu gin dela, Eta orain askundea ez da gehiago egongo eta ikasi beharko dugula eredu berri horrekin e, bizitzen. Esan, e esan... Aipatua izan da holako holako erranak aipatuak izan dira askotan entzun izan ditugu ba elkarteak edo solidaritatean eta olakoetan lan egiten dutenen eskutik baina harrigarria zen ba ekonomiaren munduan enpresaren munduan hain sartua den pertsona baten ahotik entzutea be nola bere ustez eredu hau bukatua bukatu den askundea e, estela estela estuela segituko be krisi hau horren zeinale dela eta gainera ikasi beharko dugula bestela bizitzen eta gainera berak aipatzen zun ba, kooperatibaren munduan etortzen baita, bera ikuspegiaren ematen zun, esan ez kooperatiba ez bukatua justu bere, bere iritziz kontrakoa zela, hau da, e, kooperatibizmoak emango diola irteera e, bertako eta hemengo emango ekonomiari, izan ere askundearen ekonomiaren baitan be, gauza asko pasatzen dira da e, lan, lan balintzak txikitzen dira, soldatak e, txikitzen dira, eta beti erranez bo, baina askunde etorriko da eta gero gauzak aldotu egingo dira. Baina berak esaten sun, askunderik ez baldimadago, olako ez dutela tokirik, eta orduan bertako bertako ekonomiak, urbileko ekonomiak eta hau da elkarlanak beharko dutela beharko dutela ba, indarra hartu eta guk gure ekonomia sortu eta esitxoin beste enpresa hundi multinazionaloiek etortzea guri lanpostuak mm -hmm. ematea. Hortzen no, hori terzen dauzet, entzuliak zuek ere funtsian, zuek galdiak egiten alditu zula galdiak edo oharrak egiten alditu zula deitzen aldu zula, unat behoita emeritzi, oita mazazpi ez, behoita emeritzi, bi aldi E, iru zero, zero bat, ara, eh? gure erratiko studioetan gira, eta de, deitzeko berroita emelitzi, berroita emelitzi. <kuhi> oita mar, 0 bat, deitzen aldu zuen, zuen horren edo galden iteko. Pei hori horrela, ekonomia sozial arglo horrekilan segitzeko, eta gero beste argloetara pasatuko gira, e, bon, e, krisia, ez da eskoalerriak makarrik, biztandena, Europan, aipatu dugu, hainitz ere, Bretanian, Bretanian izan den mugimendua, e, eta, e, bon, anako alimentariosa beraz, e, krisia dela tal kanporatza initz izan dira, eta, e, bestetokietan ez bezala, Funtzean, Bretanian, alako mugimendu, jendetsu bat, ikusi dugu kajiketan eta e, nola analizatzen alda hori. Ea e, e, e, lotularik izaiten aldea Funtzean guaitan egiten ginuen puntuarekin eta askundearen e, e, e, azkunderik ez, ez dela izanen eta beste gizatez ekonomia ere ikusi behar dela, horren galde gileote diria jendeak, e, nola ikusten duzu? Ez dakit, uh, Britainian ikusten dena begiratuz, uh, han jardukitze moimendu zabala izan da, eta uh, jendea muitu da, uh, manifestatu da, uh, bai txipiak, bai uh, uh, enpresa ondiak, uh, eta behin hon, Priskatenik uh, egieran, han, hango moimenduan asia bezalaik ikuste utzeren. Uh, Eta askonde bidetik doazi batzuk, eh, han, eta parte hartu dutzenak manifestalde horietan, behaz ez zait hiduetzen hango muimendua, alako, alako muimendua oso sanua izan dela, hastiak aipatzen patzen zuen hidoiak askondea bidea bidia berliteikela hartu, ez zait hiduetzen breteniako uh, bretenia pasatu denak hori irakusten duela. Uh, atik hemen guretzat uh, uh, importanta hua hiduetzen zait guztiak. Empresa txipiak, edo muimendu txipiak abiaziat, eta ez, ez dela ahunditu behar, nahi izan behar baitezpada. Fagoren kasurat behitzitzuliz, hori piskat gertatu da, fagorek uh, merkatuan uh, bizirautiko nahi izan du haunditu, eta azkenian horreke piskat uh, galdu du, behar lita izkela diakin gauzak sortzen behinan, egin batekoak bakerrik. Eta hemen, Ipahoska Regianik uste ditu kooperati kooperatiba txipiak uh, alki, loriki, tolako batzuk gehi sinesteut horietan eta bon, jaz bimena eta meiruan soktu dira ere gauza txipi batzuk menturaz uh, ejiko gila, ejiko gia, batzuk, horietan gehi hor sinesteut ezin ez uh, ara moimendu edo bidea ahondi batzuk uh, uh, baino. behinu. Mm -hmm. Pantxika delubel, edo jenofa, bat duzue, eh, xailo riburuz, suena oarra egiteko, edo... Ni bakarrik uh, nahi uh, egia da, uh, uh, fago heriburuz, uh, min izan dela ikus uh, garria ikustea, uh, ikusteha, uh, lantegi, zabal, zabal horiek, utxak... Uh, Eta pentsatzea zen urteotan uh, uh, araxe egituko duela. Uh, Fagorek uh, uh, gipuzkoako uh, emplegatzaile handi netarikoren bat da. Eta hori uh, usu kolpe goko jada uh, gipuzkoa usuaren zat eta, eta bon, inkusiko dugu dugu. Uh, Datu zen hilabete hotan, nola, mm -hmm. nola, nola dena hori, ez dakit nola, nola kompontzen alden, baina behar bada uh, lehzio batzuk edo gauzak uh, eredu behi bat uh, ateratzen aldera, baina uh, mm -hmm. ez dakit oso zaila ikusten dute. Uh. Bai, be justu, eh, ner, fe, ni eh, ados nahi sojean irena hain ba, hainitz gauzekin, ene ustez ere azkundearen garaia du bukatu da, eta hori behar jakin, eta politikariak ezan behar dute, ze, ze hipokrisia bat da, jen nari horiek haitea, eta ilusio horretan biziaraztea jendeaz, eta krisian gira, eta krisi horien ustez ez abakarrik ekonomikoa, ez da, ipatzen krisi ingurumenarena ere dela, soziala dela, eta azkenean krisia itzohen gibiran gauza guzi hartzen dela kondutan, eta behiratzen maimadugun gurumenari ebe, dena ustiatua dugun, beraz ezin da ejan askundea ginen dela, ez gehiago gehiago ekoiztu gauza logika hori ere, momentu atez bukatuko da, eta bukatu behag du. Eta bestetik askundea behiz ginen dela, askundea behiz ginen dela ejaiteak, ezan haidu eskaera hemen datuko dela, ze az, azkundea bada jendeak eskatzen bali madu eta jendeak kontsumitzen badu. Baina, hoaktzen gira, politikariak ematen dituzten neuhi guztiak, dira la austeritate neuhi batzuk, nun salmena, beraz, tipitzen den, beraz, azkunde hori ilusio bat da hojere, ze er, ero salmena tipitzen bali madak, ezin goda kontsumitu, eta beraz, ez da azkunderik sortuko. ze, beraz, bi bai eskaintzaren aldetik Ezin na gehiago kontsumit ekoiztu zein gurumenaren aletik dena ustiatua da edo ustiatzen ari gira. Eta eskaintzaren aletik ere, eskaintza ez da eskaera baxatu, ez da garatu zioanen, zer enero salmenai tipitzen ari da austeritate politiken bidez beraz. Jana du azkundearen ilusio hekin ja, bukatu behar dela, eta eta joan behar dela beste eredu sozial, ekonomiko eta zibilizazio eredu atiburuz gogoetatzera. Hora, ikusiko, beraz, hori da naikeria bat hemen aipatzen dena eta ikusiko, ea, ja, errealitate erat, eta itzutzen alden edo lotzen alden, desira edo naikeria hori. E, beste arlobatera, pasatuko gira, instituzio eskakizuna iparaldian, beraz askarki, entzunarazia izan da lugalde kolektibitatearen inguruan beraz, e, mugimendu eskia askarra izan da, bateratua ere baina gobernuaren ezetza ere torri da jonden ortean. Zer segida ikusten duzue e, eh, prezeski, olaku? mugimendu bati, ordeon itzulia siko dugu, beste eh, pundu batetik ordeon berdin panxika, zurekin asiz nola, nola ikusi segita. duzu, prezeski, gertatua dena, eta zer segita okeiten aldu horrek bitxea da usu bitxea da, zeta ikusten da alde batetik gizartearen naia eta bon, gizarte gizartearen naia baino e, politikari batzuen naia eta egia da uh, asko dira eta kolore asko dira uh, uh, uh, javendikazion derako neri lotuta, beraz hori uh, oso, oso interes gaxia eta bestalde ikusten da ba, zen azkenean duten begirada euskal eukaldejiari buruz eta azkenean ez dela asko aldatzen naiz eta giroa azken hamak joteotan asko aldatu dela. Uh, beraz uh, segi da ezdakit. Ez dakititzaregan ez dakit t segidari buruz eta egia heegateko ni uste dut... Uh, Ari girera, edo uh, uh, lujalde kolektibitate uh, bonekin, uh, ari girera ba beti oztopo berdinaren kontra jotzen, beraz uh, ez supera uh -huh. no, nora. Pe jo, egoera agon blokatea ikusten uzualde egotatik, ha? Ba, ime mentuan, ikusiz parixeren eh, erantzuna, bon, ez dakit eh, ah, ahun blokatu ez zitaike ezan. Alaike gauza bat neinuke azpin mehatu eh, afera horretan, da, eh, aspaldiko partez, eta ez dakitxeko horren izan den, alderdi politiko gusietako eh, autetxiak, alaike eh, bildu dira, eh, batu dira, lujaldeko lektitatearen eh, aldarikapena, hain zine ere maiteko. Hori, eh, hori, ez ginuen ezagutzen, Uh, izan ezkerreko izan eskuinekoak ez denak behinana uh, hainitz uh, bildu dira hori hori bera biziki baiko ja da. Uai uh, estaduak uh, eza eman ondoan uh, jakinen duten horiek uh, uh, kontsentuz horetan egoiten, hori berzeita eta maleruzki ikusten da, berze dozieretan, izan kantunamenduen ahamoldaketa, izan egilkarguen afera eta hori. Horetan bon, agerida, bezkuntza aski undia dela utetxien artiak. Lujaldeko likitatearen historio hortan usteut, hor jara kutsi dute, zerbait posible dela, elgarrikin, mm -hmm. ara, u, ujas bat haintzina Uracoy uh, bon gelia sido statoak baina uh, uh, ola diukatus vous te uh, ola berda diukatusen aiz ez bertze bertze posibilitate ekesta mhm mm E, hor, gira e, da, e, e, ez tekit hori lotzen alden, bainan bon, beste irrisku bat ere agertu da, ere azken denbora hauetan kantona menduen kartarra buruz, eta aipatzen baitzen urte bat eskualegiaren eskoalergiaren lugaldea, ez gehiago respetatu ezaitea, bereziki kantona bat eskualegia ta biarnoen artean hasi ezaitean altzelata. Ta ikusi dugu, bon, pixka bat, fin katozen epetik pusatua izan dela e, debatia izaiteko momentua bederen kontseilorokorian, eta nartian agertu dela beste proposamen bat astapenean ipatzenetzena, bon, ez hori irabazte bat den edo edo arteko gauzabat importantziali gabe, baina Egia da, anartian, iardokitze frango izan direla eskualerian. Eskualerian, eta ustean, peio gerraiten zuen bezala, e, be kolore ezberdinetako autetxiak ere mintzatu direla, defenditzeko eskualeria e, bele lugalde tasunean, atxikia izan dadin, eta, bon, hori agertzen da. Ala ere, ikusten aldugu gauza, baikor, txipi bat hor, edo eztu du importantziarik? Ba, ibizten <coughs> Ene ustez, uh, ara, eh, sohtu baliz kantonamendu bat biagno eta basen artean ahtean, ain, gibela bat izan entzen, gero aintzinamendu bat izan dela, <laughs> hau da, e, da, duela azken finean jasko egoera behdinean gira, gauza da, ez du ezagutzarik dugun gauza hori oh, kentzen daukute eta gero behitzen maten, beraz iduridu nun baita, irabazidugu zerbait, mazken ean ez da deus mugitu. Mm -hmm. Hau da... Joko ez bat du... bezala ikusten duzu hori? E. Ez takit nola analizatu, ez takit... Ez agitxo, bera... Mm -hmm. Gero, hor, oh, haipatzen ginuena, hor oh, sohtu den, lujan lelkahuari buruz, eta sohtu den, adostasun zabal, zabal ori, nik biziki baiko horki baloratzen nut. Eta uste izan dela, jasko, hain zinamendu ikaragajia, eta batzoek egin dute sekulako lana hori lortzeko, Gero, hoax... Oha... <coughs> negatibo bat edo iten albada. Ba, Hauria, ad adibidez hartzen koordinakundea eta bax diren bost eragileak. Azken finia, nipaj euskadehiko eragile guziak hau bat ez mintzodira lujaldelka joaren alde. Baina henei duriko eragile batzuek, ez dute aski mobilizatu aien oinakia. Nostez, baterak mobilizatu du, hau zapesen biltzakak mobilizatu du, Baina mehkatalgan bara edo autetxen kontsailu edolako batzuk gutxiago Eta enetzat hori ze denek, hau da eragilore guziek mobilizatu bazuten haien aien oinahia, aise gehiago indahukanen ginoen ene ustez. Eta gehtuko zentxe uge gehiago jende baionako kajiketan nekainaren batean, naizte zutane eh, jaiten etzela jenderik, ene eh? ustez bazen. Baina gehiago izanen zen. Uh, Nik ez dakit, merka talgan al iten alko zuena zen... Eta hori aski... Emrexaburu, eun emresaburuen deia manifara adibidez. Biziki simplea jentzat, eta ikus garria izanen zen, eta batzuk, enoztez, beharko zuten hori, mobilizatu aien oinakia. Baina hori, e? Gehiago mobilizatu uste duzu gauza, aldatuko ziren ikusi asieratik poderearen iritzia eta ikus moldea zer zen? Ez dut uste, en ustez badizte da... Paris eda, fe, biziki biziki zaila da mugitzea, nink ez mugitzen alden, biziki Jakobinoa baitira, eta ikuspegi hori dutelako ahunt. Beraz, ez nink zaila ikusten dut, Paristik zerbait ditiata, urte gure, urteari begira. Kont, kontutan nahztu behar da, ere guretzat, uh, gure gizartaren zat, uh, gai oso sohotsa dela. Uh, Aipatzen duzurarik uh, kajiketan uh, diendekin eta denek ez dute ulehzen uh, aldahik apena. Eta egia da paristetik uh, begira hori uh, da Zuzok eri bat, eta sergatik, eta... Uh, fain, beraz, uh, nire ustez beste... Beste manera batez ez dukatu behar da. Zergizaiten uh, alda, beste manera bat. Zeren eta hor, jadanik, manera aski... Te joke gaten zuen bezara, nire ustez iludi oso baiko jada, jadanik alderdi uh, guziek bat... Uh, Egitera uri uh, mindset historiko ase? Mm. Uh, bainan, uztedut, uh, beste ez uh, dakit, ez dakit zer izaten alden mm -hmm. bainan... Uh... Eko xiko, berbada 2 milata malauean gertu kona hori. Ezu eh, vale. eh, eh, eh, gaitsema. <laughs> Porbozatzen dauzet berrizere Bixente Verriñonekin, gai hortaz hartzea, uh, uh, Hordean, Bixente zer da zure uh, iritziz uh, instituzio eskakizunaren inguruan eger uh, mm. uh, dena, hor uh, bishkabat uh, blokatze bat bezala ikusten duzu, zer da sous les Ikusmozia. Sabaldokunuke Marcoa eta eh, haiteko binia eta orri sorpresa izan da eta parle la lemsat zeren atakeak izendia bai lokalitasunan bai bai adibidez Joaskariburuz eta suoiburusta considera eh, tu accidente gauzak eh, okanak bisara adibidez, eh, edo, ostea, edo alokatzea eh, luk bat, edo material bat eh, eriko etxe bati hor eh, da eh, prefetua eta neok o dupen jatzen horako prefetuzoi batek iniziatiba hartzen dura eh, biztan nena eh, manuak baditu, aginduak baditu, eta nun baitetik heldura, eh, hor hori tarazteko ez dela legala eta hor hori tarazteko zein eh, ureka, batean eh, daudel eh, nola ezan, euskal gauza guziaken bai, se aska baina hori emblematikoa da, eh, euskara eta hizkuntza izkuntza, bai, bai e, beste lorpen guziak, ez dute lege batten, badesik, ez dute e, legaltasunik tasunik, nunbait, e, eta edo, edo noiz, zaran zan emaiten a, a, alizan da, eta ara, beste adibidea eman duzuna, eh, alde ere, e alde ere, goiz batetik besterat, desekiten alda, berriz marrasten alda, kantona mendu baten edo e, um, uraldetazuna, marra, eta horrek aldatzen aldu. E, ez da bakrik simboliko maira, ez da erraiteko e, ez dugula biharnesekin fitxik e, edo e, gure caprice e, egin nahi du gura gure atletik, baina untxa ezpigatua izan den bezala e, baina mentzen du e, politikak edatzea Euskarirri mairan, inparalde mairan, e, adibidez Euskarapoi Euskara erakunde publikoaren zat euh, neurtu behar da bermatu behar da zerbaiten gainean eta hor badituzte kantoramenduak edibidez beren politika edatzeko bakarriki paraldemarain ez baitu zentzurik zahomartzen eh, nonsenian edo eh, xaliesen edo ortezen edatzea Orduan tresna hori ere Uh, emaiten zuen naturala zera eta betirako hor uh, zera hori hori edonoizkentzen alda eta hor ikusten, ikusten ala ere uh, zoin uh, egoera uh, ara ausko uh, batean dago uh, ipajale ahi hande Hordion, eh, Bixentek erraiten eh, duena, zezta sekuron deus irabazia, eta ditugun poroskak edo eh, haintzin pausoak funtzian, eh, noiz nahi, ere zalantzan ezartzen aldira, Haipatu ditu, eh, ikastolen ingurukoak, eta bat dugu ere berriz, zira ikastolak funtzean bakarrik, eh, kalandretak ere goera berdinean prefetak horarbera uh, eginik eta diren tokitik uh, kanporatuak izaitzen aldirela. Eh, bon, izan dira, mobilizazioak ere ikastolen inguruan urte ondakian, eurokarta ere ordugula dugula ipagai astezkenian ere deputatuen artean haipatu izanen da, baina beti irrisku, ahangura horrekilan bizida eskuara alogean ah, ah, ere, ez da deus ah, behimetiko irabazia ez begi biztakoa da e, zorgaitzez ezen eh, batzutan badirudi alferrikan jendea mobilizatzen dela alferrikan hainitze eh, kolektibok eh, mugimendu lan egiten dutela E, Pantxika koaintza Aipatu duen bezalase Egia da batzutan ni ere agritzen naizela e, Eman dezagun e, Gure gaiak, oskal gaiak, oskal erikoak Aipatzen ditugu nean, Gure <coughs> Etxetik kanpo nola bait Edo eskualgunen artean ezgarenean e, Batzutan agritzen naiz Ba jende mota batek ez baitu Pitsik hau alde batetik Baina ez da ere jakiten tza. Badirudi hemen inork neok eta neoiz ez duela horren e, aipamenik egiten. Osea eh Altaz eta neuri batean alabesten, muga guztiekin bainan debatea main gainean emanda dago. Eta hau ere etxean dezake, hau ere ipágale un tan. Batzutan topo egiten duzu hainbat pertsonekin sintsuek e, ez gaituzten eztaik entzuten ikusten, e, ezbait, za Hemen bizi dira batzu, baino beste donon bizi baldire bezala. Bain, eta ah, eta ah, hau, hau kezka garria zait. Zerentza, eh, erranduzun bezala ze, mobilizazioak izan dira, eta debatea karrikan da ere bai. Eta ez bakarrikan, eskaldun, eh, eskotar, esakitze e, artian. Zer, hau publikoa da, eta Arraxongi ezpimaretu duzien bezala se, bintzak ideok, egia da. E, zera, esparu politiko hainitz e, eta zabal baten, e, aipatua izan dela, eta e, zera... E beraniztasun osoan klase politikoak bere egin duela ere bai, gaia eta ekonomikoa ere bai, haipatu baituzu jojo ba, komerso gambara kere ikual mugatu izan dela, izandirrela deiak eh e, orainse e, ionofak haipatu duen bezala se, baina oroak har gizarteak bere egin du edo gizarte ordezkariek e, bere egin dute eta hor bataz zerbait. Gero egia da aturitik at iparrerat ja Ergaitu zela, ez da ere, komprenitzen dut, ze falta da. Ba, igual, e, nik uste, alderdi e, estataletan, e, UMP-en, e, UDI moden e, honetan, ustartze berri honetan, e, alternatiba, ez da, ez da, ez da, ongin, deitzen den e, mugimen dueli, baina e, e, alderdi sozialistan ere, berdin falta dena da, ba, De gole egaitan den bezalase, ea, ea a, e, e, bozera maile batzu, ere bai, zenta hemengo e, e, autetsi guztiaiek, eskubitar, eskertiarek, zentristek, e, beti, beti, beti, daukate griña bera, e, beraien Jakobinoak dituztela. Orduan bai UMPen, bai e, zera modemen, bai alerdi sozialistan, orduan... Ego, erresa da irraitea, baina ozenago, ere, e, espero dezakegu, ba, e, bakotsak bere mugimenduan, bere alderdian, bere sindikatuan, ere, e, konbentzituta egonda, e, gauza guztiaien defensa hartuta, ba, baita ere, ba, behilari bezala, Parisera hio behar dela, bordelera, bordelerat, pauberat, eta eta defendatu, eskalerian defendatzen dena, ere. Ezea, ozen, ozenki ere bai. Ezen, iruditzen baitzait, e, kanpoan nola bait, e, e, zera, sustengu, e, e, belagi, eta bide lagun eskaz e, daukagula. Mm -hmm. Eta hortan ikuste dut dala igualgakoa. Saioa, zuk ere, hola, Hiduia, barkatu. Hiduia, bai. Ikusten duzu... Zaiua segitzeko. Bai, bai, bai, bai. Eh, beraz, ikusten duzu, Preseski, badela eh, gakoetarik bat, Preseski, eh, hemen eh, eskolerian gertatzen dena edo bizideen arazua, ezagut araztea, eskoleritik kampo? Min iru ditzen zait, hori baino aratagoia meherdela da. Zergatik ezta ezagutzen. Zain, dut, gauza asko gertatzen dira euskal herrian, Hemendik kanpo ez dianak ezagut, ezagutzen. Eh, azken eh, Manifa Erraldoi edo undiori izan zelarik Bilbon, Frantxese Davidetan, bai zerbait agertuzen AFP katera zuelako, baina eh, Davida undietan eta telebistetan, eta ez genunikus, izan dut. nere iritziko ez da bakarrik lan batein behar dela behizik, egina dagoen lana beharko eh, lanari eman beharko zaila huelta. Bada zerbait, norbait, ez da gitzer den, baina berriak ez dira heltzen. Or, muga bat esarria dago. Horr e, arteko gaztetaria ere Bilbon izan zen eta berak ere esaten zuen be ezuela ulertzen zergatik Euskal Herrian gertatzen diren gauzak frantses estatuan esien agertzen. Orduan bai ziurrea jaiandik esaten duenaren bidea bidetik egin behar dela baina lehenago egin beharko da ba, dagoen egina dagoen bide hori <coughs> da. Omerta moduko hori edo kendu, eta Euskal Herrian ipar Euskal Herrian noski, baina Euskal Herrian ere gertatzen diren gauzak ere, aipatu behar dira ze, e, ogor marten enkai aterazelarik e, gomitatu zuten kanal +era eta galdetzen zioten baina anze, bak eprozesu zari zara itsegiten. Ez dago gatazkarik ipar Euskal Herrian, ez zuten ulertzen eta benetan ikusten zen, kasetario hier, galdera benetan egiten zutela. Ez dute eser gertatzen den, ez dute esagutzen, badirudi ez dakitela be Euskal Gatazkaren ondorioz, e, frantxese gartzen zeletan jende hainitz badagoela eta beraien, beraiek ere gobernu frantzisak politika bat eramaten duela, nahiz eta Espainiak sartzen dian politika jarraitzea den bideo horretatik ere behik usten da e, e, lurralde elkargoaren aldarrik apena ateraselarik ere Valz, nuna aterazen esan ez, ezela lurral del kargorik izanen? El país, egunkarian, España restatuko, egunkari batean, aterazen esan ez lurral del kargorik ez genula izan gordoan. Ba, bai, lan batin inbiar da baina, dira, ustez, bai eta barkatu baino baita ere zuri gaitze zuri gertatzen da gainuntzeko herrialdetan ere bai iman dezagun Nantesen milaka lagun biltzen direnean eta ek ere euskaldunak bezala e, segitzen dute alarrikatzen Nantes Britania dela eta e, lau e, garren eta departamentuak bat egin behar duela gainuntzeko gaur egungo Bretaniako departamentuekin eta milaka lagun biltzen dira pesta giro batean e, ba nikusten nolabait maulen eta eta, eta joanen urtian gertatu den bezala segurik kasuan eta idoiak g egiten duen bezala segia gu, da guri bi lerrotxo eta batzuten ez zuten entzuten duzu eta eta tx, eta benetan nik ere e, jakin nahi dut eman ezagun Marsellako auzo batean gertatzen denean ba hiru egun bat lagun biltzen direla ba, bakea eskatzeko beraien auzoan eta hola nahi dut ere entzun e, berri hori interesgarria zait baina batzuden ez zuten dut ostra hau kasik eh, lehen lehroetako berri bat izan daiteke, eta onartzen dut berriz ere diot ez dut ez naiz asiko egenez, ba, ez da ere, sartu beharko ginela, zoen gehiago anzu batean, ere, nok, e, zera, geien bilzen duen, ez, ez naiz oktaz, ari, konten niz, ba, din bada marxeyan, alako e, e, oldartze bat, indar bat, e, ba, bakea eskatzeko ere marxeyako hainbat hauzotan, eta hori lehen lehroan izan nenda baina nantesekoa, edo gurea edo baita ere zerbaitak genuen e, normalki batekin behar zuten ean ere Alzasiako bi departamentuk zer izan zen debatea han eta zer, zer, zer gaitik ala bostkatu zuten azken ean ez ez ba, ba, ba, ba, ba, ba, duzu gileko <coughs> dena eta hori da beti errepikatzen dena ango jendeak ez ez bostkatu zutela eta ez da egia Ango jendek, baietz bozkatu zuten, beizik eta bi departamentuetari... Baina hori da, hori da, hori da, hori da. Bai, Dena, dena konduan hartuz, eguneko bergoita ama zazpi. Bai, bai, bai, egiatuzu, egiatuzu. Eta hori da egota bat. Hori da, bada, bere mekanismoa daukana, bere koherentzia daukana, eta urtikan teatzea zaila da. Eta jakin behar genuen ere, erren duzun bezalaxe, nola gertatu zein, zer gertatu zein, baina horrekin ezer nahi dut bakar Estela zuri gaitez gure kasua bakarrik, e, edo jake garenduen bezalaxe gure kasuan ala da, baina ze ere gainontzeko berek e, batzuten ezazkigu elzen. Edo bainzat, guri bai, bainan e, frantses maila oktan, e, frantses gizagtera zen ez dira, hori da nik problema. Eta hor bada, egea da, e, murgu bat. Odean, e, ni nahi nuke berriz din, ala ere eskuaren inguruan, eskuaren inguruan eta funtsan hizkuntza gutitean inguruan den debate guri oreino, beraz, dugu aktualitatean eta e, pixka bat bederen frantziako aktualitatean ere ipatua izanen, astezkenean parlamentuan e, ez da izanen baita legea. E, bon, e, hor, eurokarta onartua izaiteko eta tokibatu kaiten alduenez Frantses konstituzioan e, gaur egun e, hori da beraz aipa gehia eta pillo osten aipatzen badinuen alerdiguzitan jakobinuak direlata ea ikusten e, duzu posibilitatea precheski gauza horren aldatzeko eta toki batean eurokarta edo edo edo irrisku garri ere ikusten duzu funtsion gertatzen ari dena Bai, uh, Holand, Holandek ikzen mantzuen, uh, berretseko zuela behaz uh, Europa, Eurokartoi uh, eta ezkontza gutxitun mailan. Eta baliteke eginen dutela, uh, baliteke, salbu uh, uh, Euskalko Federazioak uh, agerta ziduen bezala, uh, argitak arbi, uh, uh, lege bat zordeak uh, haintzineko egunetan uh, muntatu duen uh, emendakin hortan uh, uh, erraith ergana da uh, Lehenik, eh, beaz, eh, administrazioan, francesa dela lehen, eta izkuntza ofizial, bakarra. Beaz, behesten balimada ere eurokarta, eh, Europa mailan edo, horrek, emendak hortan den, francesak hartzen duen toki administrazioan, horrek berak, esaldi horrek berak, eh, nonbait, izohatzen du eh, gero eh, eurokartaren eh, baliapena. Erra nahi dut, uh, eurokarta berretxita ere, eta ezin ez aplikatua eza, izan nendela, uh, zinez, frantxesa, izkontzo ofizial bezala izan meita administrazioan, lehen tasuna eman berko zaio, eta bertze izkontzak, izkontzak gutituek, tokik ez dute izain. Behas, kontradiktsioniak badira, uh, sozialistek uh, boskazin nahi duten uh, lege emendakin hortan, eta hor, hor trampa, limalia badan, aski, uh, izkontzak gutituen zat. Mm -hmm. Beraz ikusiko, eh? nola boskatua izain den, eta boskatua denez, eta eta gero nola aplikatua izaiten alko den, ere, freskeski, e-texto berri hori. Haipatu izan dugu, eh, hor berriki izan den Bilboko manifestaldia eta, bon, bakke prozesuaren inguruan ere, nahin nuen... Eh, ukan, eta bildu, zuen uh, iritzia, prezeski, 2008an izan diren gertakari guzi eri uh, bat egin eta zer iduritzen zauzie haintzin pausuak izan dira 2008an urtean bake prozesuari begira, edo ez blokatzeigo erangira, azken manifestaldiak ekarri ditu uh, posibilitate berri batzu edo ez, uh, panxika, zuk nola ikusten duzu? Um... Uartu gira, uh, bon, baginakia, ne? In, Baina uartu gira uh, prosesua uh, argazki prosesu bat uh, dela. Uh, Egan nahi du urratxez urratx uh, uh, aintzina gira uh, batzuek nahi du te askarra gao joan, uh, batzuek uh, doz dira uh, um, abiatura unekin, baina egia da argazki asko ikusten direra uh, um, baikoak eta historikoak asko uh, pentsatzen dut adbidez uh, uh, presuen uh, azken uh, urratxak uh, kolektiboen uh, urratxa uh, baita ere uh, uh, uh, egun batzu uh, uh, berantago Durangon ikusten den argazki hau e, irurugoi bat presoekin um, e, aurpegia oso um, gogoa markatua pentsatzen dut denek dutera argazki berdina. Eta um, eta haientzat e, aujera pasuak e, ematen. Eta gero egun batzuk uh, berantago uh, atxiroketa batzuk. Eta egun batzuk berantago, eh, manifa ejaldo debekatzen. Eta azkenean, eh, eh, manifa haintzina eh, jotaen da, beste lero batekin, bakea. Ea eh, eh jotak eta izker abertzarearen artean eh, pixkat eh, eh, salbatua. Um, bainan argazke hau ere oso potentea izan da eta, e, eta fean, ez dakit zudu ez niretzat frantsez e, eta bide bat eta entxiatu gira ere uh, um, irudia hau ematen ze eta uh, egia da guretzat uh, kontutan hartzen dugu uh, garai uh, historiko bat dela eta, eta zain du zain du mm -hmm. beraz uh, Segitu, se uste dut entzule bat derna, fein, keinu haiten datate orti, benan, uste dut, eh, benan bukazazuz su ure zure jadea pan txika. Eh. Ba, esen bakarrik bai, nire ustez, uh, ez dago atzerapenik, ez dago atzerapenik hain uh, zina dutendela, urratxez uh, uh, urratx, pixkanaka, argazki, oso uh, daigarri ekin egin uh, inanara positiboa mm -hmm. moda bai en en gurekin, eta be ere pasatuko dugu hitza bai Se, uh, sergio sous gaio horiburu sa va uh, ne bon, gaurne bon. bai? eta, eta, eta bai? daikote eta ila soetego eta nere bilbauko manifalo e honorek bisiq kontinu eta e hurtaro milan gienden ertian ikustea ho, ho, ho, homistela xaitaxun, kar txutxasuna anaitaxun, denek buduak xut, haur gazte eta adengo zitakwek. Boz batez, oiru batez, bakea orain. Eta biha munean, ikustituta larik, zidu-vest kaxetan, ETA, eomila dende adefi Madrid, nola kaxetabatek, izkiatzen aldu hori, Min egin tzata, nik ikusidu tana, senidu tana, tera kea orai. Zerbaite mm. eraitan al dut? Dule, et txeko andeleak, erandata, ukan dut bordeletik. Bait, bait. Etta, le titre, c'était une erreur. Mm. Etta bordeletako mm. kachetan al dut eraitan al dut eraitan al dut. A partir de la dure, on ne voit rien de ce qui se passe au Pays Vasque. E unta ho emila diende, o yu Egeiten utelarik, bakia horai ez dut horakzen ahala zitu ezten mm. iskatuat duena. Mm -hmm. Mileske erren, Eta horai eh? right. gure eginbidea, mementoa da, lan egitea, bakaren alde. Nik enehleta xokuan bat ditut gure inguruan, nire familian, nire hegian, memento gora visituak. Eta, mementois dinada. bakea ren alde bako txagraneguin estakun. Das zu e calle tala direk. Badu zue zuen partea egiteko evitar ko. Beste gunetan aste eta hilabittetan. Bakea urin la peste maintenant. Voilà, nahi naino hori han. Memento go ka batutzak astken hilate beteotan eta enitzan isilik ego itena, ez dut gehionain isilik egon. Ados, ados, ados. Hola. Mirezke, re, zure legokotasuna engatik, eh? eta zinez, unki garria. Odeon, uh, pantxika, badakigu ere, e, artikulua irazten duena, eta titulu egiten duena. Ez da berdina. Eta... Zuzen daritzan erabakitzen dira, mm, tituluak eh? eta... Eletako biztan lehau, nire buruzagiekin minzatu da, uh -huh. eta osuangida ez da gutu du eta egia da guretzat mm -hmm. um, na, kasetariantzat ez da batzutan egez ikustea e, biaraunean zek, ezartzen da un da itzen dugu atalian eta um, baina nara, eta barkamena osoak baizusu resaigne identitatua eta eta gainera eraten ginuen guztia da hori uh, right. gure lanada eta lehenik uh, kasetariak pedagogia egitea right. Uh, gure uh, irakurtzailei, baina gure... Zuzendarieri kompreinerazteko, ere, Bai, bai, bai. Prezeski, nola senditzen dute, eh, erra nahizan da, eta mm -hmm. e, pentsatzen dute, ez, ez dela beti, olakoik erraiten, erra nahizan da kasu hortan, trompatu dirila. Preski bai. uh, Prezeski, eh, nolako harre manat da, eta nolako kontzientzia hartze bat ote den eta zuzendaritzan zuzesteko zuzendaritzan gai hori buruz. E, el, uste dut DNA e, diendeguci hori hartzen dela. E, bainan e, sudoestean e, e, mentalitateako ajunt e, aldatu dira askena urteutan mm -hmm. eta entzuten dute e, oso interesatuak dira. Uh, eta, eta kontutan hartzen dute uh, um, gizartea, euskal gizartea uh, asko aldatu dela eta, eta osu interesatuak dira hemen gertatzen den gusiekin. Eta, um, ez ez niretzat uh, baiko jada, eh? bainan uh, olakoak katsak eta akatsa uh, kastastrofikoak uh, beti ikusiko dira. Zeren eta uh, gure lana azken momentuko lam bat da, mm -hmm. uh, gauean egiten derarik ataria, uh, gaueko uh, amaikak dira eta, uh, eta akatsak uh, pasatzen dira. Um, bainan uh, bainan mm -hmm. gauzak aldatzen dira gure artean ere... Uh, Ginofa Zuka uh, uh, jande eh, lehin ikzuri zeren eta zuk ere usaiaba duzu bordelera joitia eta bordeleko ekipekin, bada trukatze bat ere zuk nola senditzen duzu ere efer troan eta... Nikuste dut gauzak ere emek emekia aldatuz duatzila do e, Nikuste e, eskalegiari esker eta populuari esker e, begi biztakoa da erri honek e, kalitateak dituela Eta kaderitateak eh, aipatzen dituztanean da, nik jende mota batek badakiela, eskori riuntan jendia zela eh, guaitatzen ari zerutik, eh, soluziorik, baina bai eri langilea dela. E, Naiz eta krisian egon eta ola ekonomikoki ere, eta ola, baino baloreak badirela. Balore e, aiei esker eritiki horrek eh, haintzina jotzen duela. Eta baita ere ba hemen e, naiz krisi ipatu dugun, baina ba, eman dezagun e, badirela bidean harrakastatsoak e, diren hainbat e, proiektu eta hainbat terrealizazio. Orduan, bai ekonomia mailan eta bai kultura mailan. E, kanpoan ere eta, eta kampuan dutalarik tendu e, kazetarien artian eta ola iendea e, ritzen da eman dezagun. Nere txikian eta apalean, baina eman dezagun, txirri eta euskazko e, eman egiten hasi ginenetik, nerekin hartzen diren langileak hoartu dira ere bai, badela kate bat. Kate hau, iroeko amarkadan, e, jakasik hau txita zegoela, edo oso zela, inoiz baino hauskorra goa. Ta hemen, e, generazioa bat edo belan bat altsatu zela, bai erakaskuntza mailan, bai laborantza mailan, bai e, politikoki kulturalki gauzak e, nolabaitbazterrak e, eta inagusteko eta, eta, eta kontzenziak e, esnatzeko. Baina ez bakarekan edo ez bakarekan mugatzen beti e, zerbaiten eskatzeko, baizik eta ekiten, eta jendeak jakin e, badakiela Gauzak egiten, formakuntza buksatzen, proposatzen eta hola. Eta e, eman gure saioz saio, bai kulturalki, bai zeak e, izkuntzaari dagokionaz eta hola, oaxen dira kate badela eta gazteek segitzen dutela kate hori egiten. Ordean, Eriari esker, ez guri esker Ez niri esker, zarpainzaike Hemen egiten denari esker e, Mentalitateak eta Beakoak alatzen ari dira, nik uste? Nik uste, horreinagoz Hainiz baginukela erraiteko hori buruz Baina e, mo, mosten zaituztet Barkatuko uzie Gelditzen diren lau minutuetan Besteg aipatzeko aibat, Kultura sailean, eh, ez bakari Politikan egoiteko edo ekonomian Kultura kere badu, e, bere tokia Eskoalerian eta oitan Segundaz, bakutsak ehan dezala, te 2008aren urtian zerbait interesgarri edo zerbait markatu duela ogen pegu zurekin asiz e, zer izan da, hor uh, kultura sailean, zuretzatu horgarri. Euskal Herria sorkontza erribata Hori argi da, eta urtean barnean ainit uh, zorkontza gertzen da eskointe azker, uh, izan uh, dantzan, alakantuan, uh, pertsutan, uh, da, izan da uh, pertsu, pertsularien xapelgo haundioi, iziakia haundia izan da. Baina nik bertze gertakari batut gogoan, eta markatu nahuena, da uh, ainarak dantza ikusgarria. Sorak egi hatxe mandut, ikusi ditut, uh, ikusk egi frango, uh, ikusi ditut hor uh, urtian beharnean, horiek nau zinez unkitu, hainarak, hori da, mm -hmm. esiberorat eh, uh, aragoitik ten aforoatik etortzen ziren garaian, etortzen ziren uh, en, MST gazteak, horien isturua beskakon da, eta hara, izan da, eskoregia berazda sohkuntzaz, eta hori izan da alako, mm -hmm. eta goi mailan. Hantzika, labur-labur gadeinen, oita marxaguna bako Egia burzinaz. Eh, egi ageteko ezakit kultúran txartzen denez, baina niretzat kultura daire, da ere, eh, da kasetabaten baten estea, eh, jurnal du peyibazk, uh, mm. gizarte batean ez eh, da inioiz seinale on bat, egun eh, baten estea, eh, beraz eh, kontuz eh, ibili behar gira orain, Um, horrek uh, nabaritzen du uh, uh, prentsai datzian bizitzen dugun uh, krisi uh, lagia, baina uh, atxiki, atxiki behar da, eta hori da. Idoia? Ba, bai, justu nire aintzineko biek aipatu dituztenik ere aipatu nahi nitu gaiak, orduan nire bizkat aratago joan nahi, zesango dut ba, bai, 2008 izan dela krisiak. Ba. Galea, e, galera galera handi baten urtea baina baita ba, bertsularitza mailan irabazi dena eta 2013a bertsularitzaren urtea izan baldin bada esango nukenik 2014a pastoralen urtea izanen dela hiru pastoral izanen bait ditugu ofizialaz gain ere hiritar bat izango baitugu baionan eta beste bat ere Neskenaldetik ba Jean Michel Bedasagarren eskutik beraz ba, hori e, urte polita espero espero dugu kultura ere Genofa? Baina, bonik, bek eta euskaregia zuzenean edo horiak aipatzen ituzke, me dintzatanago gora da baionan kasmat edo kontzertu gela soktu izana, lauel kartea izan dira luzaz kontzertu gela bat galdatzen, badute eta da xantza bat kontzertu honak entzoteko gure ipajaldeuntan ere. Ha, ados, epi, eta... Ba, ozuan, biti gual, azkenitza... besti zerbait ere bai, baina e, labur-labur e, eranik, niri oso gustukoai e, izan zait eta oso e, ederra edugitu zait, desmartxat da bi mundu ustartzea, eta hau da kentzazpik eginduena, rok mundua ustartzea, e, zea musika sinfonikoarekin, eta eskadiko orkesarekin batera eskainitakoak e, erakusten du, E, mugak e, gainitzen aldirela zen galak dira, baina hainongi ene ustez e, e, zera, ezkondu diren nun eta hori e, ere gustatz, gustatu zai desmaktzan zea bakoitzak ez, e, ez gaitizen egon gure xokoan, gure oiturekin eta olabaino e, bai idoiak egiten duen bezala seba, haratago joaiteko batzutan egiala e, e, e, pozgarria dela ere ba, zabalzea, etengabe, segitzea, naiz mementu zailak ere bai, e, baino bueno, ba, gauzak e, e, joratzea e, berritzea, eta uste dut hor e, eskadiko orkestak eta kentzazpik e, bide bat ere irakutsi dutela baino, horrek ez jo noski ezerkentzen gainontzeko haipatu izan den guztiari mm. uste dut bai, xantza dugula hemen izahiteazkenia no, mil esker, hasteko, eh, unat eto gizisten guztieri eh, bai, peio, panxika, idoia, panx, eh, baita ere jea eta i da antzi gabe bisente esaita gure teknikalaria aratsa mileke ja. Eh, I eskerzoi deneri eta Allien. urte begi on deneri. Berden.